Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Yaa ayyuhal lezeena amanu Attaquu Allah haqqa tukatihi Wa la tamutun illa wa antum muslimon Yaa ayyuhal nasu attaquu rabbakum الذي خalqakum min nafsin wahida wa khalqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa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 Qajral hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharral umori muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalala wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandarimi taqun vatum allahu subhanahu wa ta'ala zotit tabotra wa kriyusit jistis falandarimi taqun vatum allahu subhanahu wa ta'ala dhe përshëndetjet më të begat të bekimet rahmeti ti të gjitha shkojnë për pengamberin të onë sallallahu aleyhu vësallem. Mbi shok të ti besnik, mbi familën e ti të ndërshme, mbi gratët ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, Do të vazhdojmë në vargën e një gjeratave të ditëve të gjumas, ku kemi fillu e të flasim për mirësit, për fritët, për dobit të cilat i mërë njeri ju nga të përmendurit e Zotit Gjellë Gjellalu. Kemi përmendurit e Zotit Gjellë Gjellalu. Ajetin e Zotit Subhanahu e Teala, ku ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu hu, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu baynal mar'i wa qalbihi Allah al mar qathana allahu jalla jalaluhu o yetsilat keni besuar por gjgjoni allahu te dërguarit te ti kur u banthiria por diçka e cila ju jap jet ju gjallron dhe njeriu nuk e gjallëron vetëm se përmendje Allahu te bareke o te ala njeriu nëse nuk merr nga hisja e dhikrit dhe njeriu nëse nuk e përmend Zotin atë njeriu nëse nuk jeton me Zotin atë nëse nuk jeton me madhrimin te Allahu te bareke o te ala shkatërohet ozhsoh i hum vlera i hum qimet i hum gjithçka e cila ka mundësi me i dhamë për ish njëriut. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu i bëndë thyrje njërzve, i dha dhaakum, lima ju hikum, për gjithjën i Allahut, kur aju bëndë thyrje për çka, për mi u dhanë jetë. Sikur që ne e ka dhanë jetën e trupit, është Allahu Gjellë Gjellalu hu dëshiran me në i dhanë jetën e shpirtit. Andaj, e para prej, atyre të cilët e atë gjallërojnë jetën, i apin shpirtit jetë dhe evaditin shpirtin dhe ujitin shpirtin është për mendja Zotit e Bareke o të ala. Në këtë universës është Allahu Gjellë Gjellëlu mëj larti të lartëve, qëndronë mbi fronin e tina, qëndronë mbi arshin e tina, nuk ka nevoj për arsh, mirë për qëndronë për shak madrisë tina, si kur që qëllë është mbi tokë dhe nuk ka nevoj për tokën, Mirpo çelli është më lart, ashtu Allahu xhelle xjalalu e ka prishkuaj pejgamberit për sallallahu alaihi wasallam, sem bis tat ka qi. Ekziston një uj i madh dhe mbi atë uj është arshi Allahu te bareke o te ala. Nuk ja dim kadrin arshit përveç Allahu xhelle xjalalu. Por arshi froni Zoti xhelle xjalalu është aq i madh sa çikur kush nuk e di se sa është i më i madh ai përveç vetë Allahut xhël dhe xelalu. Gjithashtu është krijesë, nuk është krijues. Është krijesë ka krijuar Allahu xhël dhe xelalu. Aty mbi ata është Allahu xhël uala dhe nuk ka përtej Allahut te barekatu te ala asnjë sen. Andaj na thajme Allahu akbar. Allahu është më i madh. Me gjithë atë lartësi atje lart, me gjithë lartësinë Allahu xhël uala, prëja ti e lartë e ka qënë librin të Muhammed dhe në atë librin ka vendosë mësime prej mësimeve që ka thënë Allahu Gjelluala ka thënë Allahe, dhe përmend në Allahun shumë dhe përmend në Allahun shumë dhe nëse njeri jo e lezën Kur'anën me vëmendje e lezën librin e Zotit me vëmendje me përsi atje dhe meditim e vërën një mesele shumë të madhe edhe ajo është se kreti ba detët Vinë me ko Kreti badetet Vinë me mas Kreti badetet Vinë me doz Thetë Allahu gjellë gjellë luhu Wa këmet Es saratu Alel mu'mininë Kitaben me u kuta Namazi është në kotë të caktuar Për besimtarët Saj për këta gjërimit Këthën Allahu gjellë gjellë luhu Fëmë në shëhid e minkum Kush dëshmon Dhe jepë Allahu jet Në Ramadan ne taxerojë një muaj. Kush ka pasuri, le ta nxjerrë një sasi të caktuar. Kush ka pasuri dhe i ka kushtet dhe rretholat, por më e vizitu shtëpinë e Zotit Te Bareke u Teala, le ta vizitoje një herë në jetë. Për pas har namaz, një herë në Hax, një herë në mu, një muaj në vit Axhurim dhe pasuri kushka jëtë jo gjithë enda një pjesë jëtë jo krej të janë i badetet të përgjithsi qka Allah i ka vendos me dozë por nëse e shikojna dhikrim nëse e shikojna përmendjën e Zotit nuk thotë Allah u përmendjën nëm këtu e mos unë përmendjën i këtu përmendjën një nësaba mos unë përmendjën një nëksham jo, qka thotë për dhikrim i vetë të mi adhurim i vetë të mi i badetë që ka ardhë në Kur'an pakohë parethana pakushte vëdhkuru Allahe dhikran këthira përmend në Allahum shum o Zota me të përmend mëngjes apëmbramje shum bo kraten në asile ka thënë Zotë Ion Gjellewala përmend mëni një mëngjes e më mbramje më andoj për nga mberi sallallahu alaihi ve sellem është mësmirtja i cili e ka praktiku këtë urdër të zotit, ku në mëngës, kër i hapë të sëjtë, fjale e partë të cilën e thonë të, thoshtë e, Elhamdulillahillë dhëi ahjani, ba'dëma e matëni, wa i lejhin nëshorë, thonë të pengambele, salatu e salam, kër i qelë të sëjtë mëngës, Elhamdulillahillë, Falëndërimët i takojnë Allahot, i cili, ma dha jetën edhe njëherë, pasi që mbani me vdekë, nga se gjumi është pjesë e vdekë, nësë njeri nuk nëndimë, dhe që ka tha, va i lejhin nushorë, dhe të këllahu është këthimi, në mbramje njëtë, elhamdulillah i ledhi, falëndërimit i takojnë Allahot, dhe dhe të emsejna po emsel mulkulillah e arritë të mbramjen dhe e arritë të me fuqinë allahut e bareke vë të hala e kështu me ra propin nga mirë alai salatu mëngjesin e filante me dhikër me përmendjet zotit mbramin e përfundante me dhikër të zotit në mes mëngjesit dhe mbramjes e përmend të allahun panumër e përmendë të Allahun, pa në omër, dhe kur shkon të në shtratë për më ramë e fletë, ale i salatu vë selam, i ban të disa prej lojeve të përmendjeve dhe në fund flinte. Pas i flente pak, uzgjonte prej gjumit, uzgjonte prej gjumit ale i salatu vë selam, e madhërën të Allahun, mirë të abdesë, Falë të namaz, ale i salatu e salam. Këtë formë e ka jetu për nga mele ale i salatu e salam jetën e tina për të dëshmu të këneve, se kështu përmendit Zotë i onë të bareke, u e te ala. Edhe thamë se atë shume ka vepru këta, dhe eri sa pëshqorti e vetë aisha, radhi Allahu anha vë ardaha, e mëshiroj dhe në jeti një loj dhe mëshurije për burrin e vetë, rësullullahin dhe i tha ja rësullullah ta ojë dërguri allah a mos jetë u lovë pak si shumë a mos jetë e mundu vetëm pak si tepër ti ti ka falë allah u gjuna ti ka falë gabimet tha për nga mirë salatu e selam edhe edhe nëse Edhe nëse mi ka fal, e felak e kunu abdën shëkura, pëse më stafalën dërëjë Allahu në gjellë vë ala? Pra, për nga mërëjë salatu e selam, është modeli dhe irneku, dhe është simboli mëj lartë i përmendjës Allahu të vareke vë të ala. Anda njëriju, nuk ka mundësi me utërheq për e dhikrit, nuk ka mundësi me utërheq për përmendjës Allahu në gjellë vë ala. Njëriju, fuqin e vetë, takatin e vetë, mundin e vetë, Të të gjitha ka mundësimi shfridzu Vesh nëse jep leja Allahu Gjelle Gjelalu Andaj për nga në bërë a.s. Salatës salam Tha shpeshtë të në fjallën La hawla wa la kuwëta illa billa Thuni shpesh Shpeshtë të në fjallën La hawla wa la kuwëta illa billa Nuk ka hawl Hawl është lëvizja Nuk ka lëvizja Wa la kuwë dhe asë ku vetë Dhe asë ku qi Illa billa Vetëm se me Zotin Allahun të vareke vë të ala Po njeri u dhe nëse ka Aftësi të veta, intelektuale të, të fizikës Edhe cilat domje shtri dhe ingjenjeri dhe profesione Dhe doktrinët të cilat i zotron A i s'ka mundësime, pas, begati në to Bereqet në to, mirësi në to Vetëm se nëse ja përkatson Allahun të vareke vë të ala Dhe thëtë la haule vë la kuete illa billa Ketë këto nuk munën më përdorë Këtë këto aftësi, i janë të pezullume Vetëm nëse jep leja Allahu Gjellë Gjellë Andaj, njëriju është obligum Dhe është peng I përmendjës Allahu Tebareke Vë Teala Andaj në Kur'an Thamë se nuk ka ndë një ibadet I cili ka arë Pa rethana, pa mjedise, pa kushte Pa dozë, pa sasi, pa mas është vetëm përmendjë Allahu Gjellë ala, Ka thanë vedhkuru Allah Edhikran këthira Dhe përmendjë Allahun Me shumë, me shumë, qiko, të këthira, sa është shumë, sa është shumë, të gjithë komentatorët kanë dhërën, të gjithë komentatorët kanë dhërën, nuk ka dosë të kësaj shumët, nuk ka dosë të kësaj shumët, dhe disa kanë dhërën, disa djetarë, kjo përmendja Allahu Gjellë Gjellëlu, është vazhdu se edhe në vartë, njeri ju do të të përmendja Allahu në vartë, Madhje kjo përmendje Zotit e bare kjo e të ara, do të vazhdo në edhe në akiret. Do të vazhdo në edhe në akiret. Madhje me përmendje në Allahu Gjellë Gjellëlu, do të fillon se anë të gjikimit, ditën e gjikimit, dhe për nga mberi ale i salatu vë selam, do të dalin njërës ditën e gjikimit, të mjeruar, të ngërkuar, të djërësitur, shkojnë të ademi, shkojnë të nuhi, Shkojnë të Ibrahimi, shkojnë të Musa Shkojnë të Isa Të gjithë një dhojnë Allahumme nëfsi, nëfsi O Zotë, vetja ime Vetja ime Dhe Isa alai salatu e selam I thotë shkoni të Muhamedi alai salatu e selam Se atë ajo është një robë Që Allahu ja ka falë gjunahat Shkoni të kaj Dhe kur shkoni të këpengamberi alai salatu e selam Njërzit e pysin Thuj Allahut dhe kërko prej Allahut Të janë i se gjikimi Vetëm më janisë gjikimi nuk dhije që ka vendohë, po vetëm të janisë nga se pritja shume shqetsuse. Qka thotë pengamberi ale i salatëve selam? Thotë me dëvërtetë, Allahu, do të mi frimzon disa falenderime. Allahu do të mi jep disa falenderime. La uhsinu el an. Qka thotë pengamberi selam? Nuk i di i tashë. Do të mifrimzonë Allahu disa falëndërime Bi me hamid Disa shpreje falëndëruse La uhsinu al-an al Nuk i ditash Do me dhanë Do të filoje se anë ca madhështore E ditës e gjikimit Gjikimi absolut i Zotit e bare kjo e te ala Me qka? Me përmendje në Zotit Të të pengamberi alai salatu e salam Fë e khirru se gjide E pasta ju në binë sezde Dhe jatham që të shprejë Allahu gjellu ala Edhe të thëtë Allahu të barëke vë të ala Ja Muhammed O Muhammed Irë fa raqësëk Qoje kokën Selë të qëta Pytë se këna me dhënë Vëshfa të shëffa Lipë ndërmjëtsim se këmë ndërmjëtsuë Kretë këto Qoje kokën dhe kërkoj Lipë se këna me dhanë Ndërmjetëso se të tjeshtë Ndërmjetësuar Krejtë të me qka i filon Dhe me qka i mundësoan Bi me hamit Me falëndërimet dhe i Zotit e barek e vëtë e ala Do me dhanë se falëndërimi Përmendja Zotit Përmendja Allahu Gjellë Gjellë është më shpëtimtarja në këtë bot është më shpëtimtarja në berzak në, në botën e varrit Dhe është më shpëtimtarja Në ditën e gjikimit Por jo Por jove qka që vazhdojnë përmendje Allahu gjele gjelelu Me qenë begatia më madhe E banorve të gjennetit E banorve të gjennetit Shumë banor të gjennetit Do t'i rritin Begatit e tëre Do t'i shtojnë begatit e tëre Me përmendje në Allahu të barek E vëtë e ala Pra në Gjennet Banor të gjennetit ka thënë Allahu gjellu ala, wa da'uahum, subhanakallahum, dhe lutja të tëre, e banorët e gjennetit, do t'jetë, subhanakallahum, i lartë dhe i pasë të rjetë i ozot, e Allahu ja është të mirat, kështu në pafëndësi, kështu në pafëdhe këshmëri, dhe me dhanë, dhikri Allahot, përmendje Allahot, është i badeti mëj madhë, dhe mëj lartë, dhe më i veçan i muslimanve dhe i njerëzve të devotëshëm ma dhe ka thani bënkajim e lgjauzije Allahu nuk jam mundëson përmenjën e shpesht të Allahut një robi vetëm nëse donë me e zedhat ropërve të vetë vetën e vetë s'ka mundëci si gjunacari s'ka mundëci si krimineli s'ka mundëci si rebelumin dhe i zotit me përmenjën e Allahut shpesht po ka mundëci si taktuk po ka mundëci si kohë paskohë mirë po me përmenjën e Allahut në vajzdimësi me çel gjua ti elakt me përmendjen e Zotit kta e ka privilegj vetëm një rob i dashur i Allahut te bareke we te ala andaj në përmendjen e Zotit xel Gjelle xelalu ekziston një numër i madh i dobive një numër i madh i dobive derisa Allahu te bareke we te ala Muhamedi te li salatu ve salam në krizat më më të vështira në mjediset më të rënda në luft të ratë më të egra në rrëthimin e Medines në luftën e hendeqeve në luftën e ahzabeve dhe, dhe grupave të shumë të cilat e rrëthun për nga mbedin sallallahu aleyhi sallam ajojtë së cilën Allahu jaudha si mjet për të shpëtu ishte përmendje Allahu Gjelluala Allahu Gjelluala kur ishin në skenat më të randa ku në të cilën luft ju tha, muslimanve në Kur'an për të ledzuhe dhe na, deri dita në gjikimi tha, wa belegat il kulubu l'hanagjera, wa zul zilu zil zelen shedide, dhe në atë rëthim të cilën ju bo besimtarve në medine, belegat il kulubu l'hanagjera, kanë mërije zemrat në fyte, do me dhonë dojnë medalë për i frigës për jashtë, dhe tha Allahu Gjellewala u e zull zilu, u zill zelen, shedide dhe u dridhen me një dridhjet e fort dhe u dridhen me një dridhjet e fort cilla ishtë ajo e cilla i qetsoj cilla ishtë ajo shka Allahu tha për dorën e kta dhe kam u qetsue dhe kam ja u largu frigën dhe kam ja u largu e shqetsimin dhe dridhjet qka tha Allahu Gjellewala kur ti takoni armishte juve u edhkurullohet përmend në Allah pra njëri u kur është në krizat më të vështira nuk ka mundëci dhe kjo është një sikreti madhë që kanë e kanë shpikud i etartë të muslimanve se njëri u kur është në kriz kur është në panik kur është në shqetsim dhe piklim dhe ka frig nga armiku friga dhe panika ja trullovin mendjen dhe ja lërgojnë idejtë se shka ka mundësi me ba. Dhe kjo është e njohër. Dhe njeri ju kur ka tërmet dhe kur ka gërshim dhe kur ka luft dhe kur ka panik qka boj njerësi? Shqetsohen, trullaven, trullosen nuk di qka me ba. Andaj i shef si kur të dehur se val nga se menagjimi menagjimi situatës hup nga kontrolla. Kush ka mundësi me menagjuat kontrolu Kush është a i cili si ka darë prej kontrolës asë një sendë është vetëm Allah u gjellëvala Andaj në sendët e panikave Në rëthanat e panikave Allah u ka thonë muslimanve U dhkurë Allah Përmend në Allahun Leallekum tu flihun Se tash nuk e kini menjen me veti E si ta përmend në Allahun Shpëtoni Pse valë Pse valë Ati një kupërzijet valë Gjema të ndërruar ati nuk i përzijet, panika ata nuk e kap, mërzija nuk e kap, humbje e kontrolit nuk e kap, përzirja e situatave nuk e kap, numri madh i situatave nuk e shëtëson, nuk i përzijet. Andaj, djetarë gandëvanë, vetëm drejtimi i meseles ka allahu e regulon në meselën, vetëm përkacimi i panikës dhe situatës e vështirë, e krinë meselën përmendja Allahu Gjellë Gjellalu andaj djetarët kërë e kanë shembolije ku dretin e Allahu të barë kjo dhe te ala dhe fuqin e ti për ta kuptu se sa shtë rëndësishme dhikri përmendja Zotit të barë kjo dhe te ala djetarët kanë thanë Zotit Jon në ka të regu për ku dretin e ti apsolut ku ka thanë Allahu Gjellë Gjellalu inna Allahe ala kulli shëj inqadir Allahu ka fuqin Për gjdo sendë, dhe gjdo sendë është e pasquuar e përpshinë gjdo sendë që ka egzistonë. Dhe ka thënë në ajet tjetër Allahu Gjelluana, wa ken Allahu bi kulli shejin alime, dhe Allahu për gjdo sendë, ky sendi është edhe i sendit e fuqia, gjdo sendë, alime i dishëm. Allahu me këto di, si fate, dijen dhe kudretin, i menajon, univerzin, dija dhe kudreti, dituria dhe fuqia, Djetarë ga ndonë për me kuptu ma thjeshtë. Ne even e dunja shofë mi lindje dhe vdekje. Dikush vdes, dikush lindë. Spitalet tash dikush të atu lindë. E por spitalet e botës, dikush tash lindë. Dhe statistikat në... Ata të cilat i përcjelin statistikat e shofën se në gjdo moment lindë dikush. Edhe në gjdo moment vdes dikush. Po t'i bëjnë i bëj një krasim se pa fuqia e jonë sa është e sa është fuqia Allahu Gjellë Gjellalu edhe pse kjo shembol është vetëm illustrativ për ta kuptue në minimalen se fuqia e ti është për te ku dretit ton me e kuptue kanë thanë djetarët kur vdes kur vdesin dhët veta në qatë qasë qa kanë vdek dhet kanë lin dhet në qatë qasë qa kanë lin një qim kanë lin kanë vdek një qim kanë lin një qim Në atë qast shkavdesin një mi, lindin një mi. Në atë qast shkavdesin dhëtë mi, lindin dhëtë mi. Dhe Allahut, asniher nuk i përzijet aj dhëtë mishit të vdekurve me ke dhjetë mishin e të lindurve. Kur? Asniher Allahut gjelle gjelalu nuk, Nuk i përzihet këtë skat u vdek me këtë skat u lind. Jo, ja merr shpirtin e tim me precizitet të plot. E merr në pyetje. E ngrit shpirtin e tij në qiell dhe ja ja proceson të gjitha proceset e vdekjes dhe nga ana tjetër në të njëjtin çast. Jo mëvon, po në të njëjtin çast. Ja jep ti tjetrit jetën. Ja cakton rrezikun, ja cakton exhelin. E cakton a është i mjeruar apo i lumtur? Të gjitha. Dorasa neve çka bojnë në kët rast? Çka bojnë mjekët kur ka shumë lindje në në të shumtë në të shumta të rasteve kur ka shumë lindje një për edikujna vdes, se s'kan mundësi menaxhimi mjekët. Sidomos nëse mjetet nuk janë të të nivellit, e kështu me ra. Andaj, fuqit e njerëzve janë të pa afta. Neve s'kemi mundësias me e mena gju, se si në të njëtin sekund, vdesin një qind dhe lindin një qind. Se të e menuk e qka të lind, e kemi harruke qka të vdek. Të e menuk e të mërzijën e këti që ka vdek, harroj nëse dikush ka lind. A e kini po njëri ju, kur i vdes dikush, dhe po të njëti në ras, po të njëtat dit, ka posë ndë një aheng të gzimit se si turbulohën emocionët dhe qesh me një busqeshe të vdekur dhe mundohët me qesh me një busqeshe të zbeht se nuk ka mundësime i menagjue situatat i vdesdikush dhe i prishet këtë emocioni po nëse ka posë mësë një javë, një aheng dhe një gzim, s'ka mundësime përjetue nga se nuk e ka ku drejtë i menagjimit të sendeve anda është e njëtë panika nështë e njëtë Friga, lufta, tërmetet, vërshimet, shkatërimet Kretë kjo, që ka thënë Allahu Gjelluala Përmenë në Allah Përmenë në Allah Andaj neve dhe kërna vdes dikush I afer, familjar, i dashur Mëlqi, e zemrës, e shpirtit Që ka thënë Allah? Inna lillahi, inna ilahi raji'un Nuk ka formul tjetër Nuk ka shpëtim tjetër përvecë se me përkatsu e piklimin dhe mërzin të kallahu gjellë gjellë luhu ku allahu të barak e vëtala thot thuan e të allahu të jemi allahu në e ka fal jetën ka dhan, allahu në e ka dhanë allahu të zjetën e ka dhanë dhe aj i merë kur të don aj i merë kur të don a këni po dikan a këni po dikan mu mërzit kur i shkon pasuria e vetë ndordë vetë E kinipati ku shka është i pasur dhe e ka shpërnda pasurinë e ti në borgje. I ka dhonë këti, ati, ati, ati, krejtë i ka dhonë borgjë. Kur dhvimë bërgjëlit me a këthi këtina, a është nërmale, a nuk është. A është nërmale. A është nërmale me u këthi borgji për a ti ku është morë. Jetët tona, pasuritët tona, në erdha për nuk në erdhë keqë. Edhe pse ne na mësuo pak muknos me kët borxhin që kanë vënë, me kët huan që kanë vënë, dhe na vjen pak si ciklet me kthje. Dhe në të zakonshme njerëzit kur morrin borxh dhe është një kohë gjatë se ka kthy borxhin, kur t'ia ja çojë atij që ja ka marr borxh i dokët se po ja jap para të veta. Kujton që i bën mirë dhe ka rukohen kur ja ka marr. Kujton që në kthimin e borxhit është i bën mirë atij që ja ka marr borxhin. Por nuk është ashtu, sa e ka haru kohën kur ka pasë nevojë për tëtë. Allahu Gjelle Gjellalu u qka dhët? Inna nahnu në rrithu lërda wa mën alejha. Na e të rrashëgojnë e tokën dhe gjithë shka qka konë tokës so është e jona. Na e kena kryuë. Nahnu khalqënakum falawla të saddikon. Ka dhërë Allahu Gjellu në surën Na e lëwakia. Na ju kena kryuë. Se përpolemizoni këtë meselë? Në ajë që e ke ka krijuar, po shka peshtenin debat, s'ka nevojë debat për këtë meselë. A ka nevojë debat se ka nevojë Allahu mu mu adhuru? A ka nevojë debat se Zoti Jon te bare kjo te era? Është i vetmi i cili takon adhurimin, nuk ka nevojë debat. Çfarë ka nevojë debat se ai nuk e ka krijuar? Andaj, never nuk kemë rrug dalje vetëm se me lidh shpirtin dhe mendjen dhe fizikën me më të madhen Zotin e Arshit, Allahun te bareke. و تعالی andaj prej përmendjes Allahu xhellu xhelalu është një numër i madh i të mirave dhe një numër i madh i dobive shpirtërore, mentale, mendorë, fizike dhe më e madha prej tërë, ojse njeriu i jepot gjallëria, i jepot jetën. Për mendëm disa dobìnë le të erratën e kaluar dhe do të vazhdojmë edhe me disa dobi të tjera. prej dobis së përmendjes Allahu xhellu xhelalu është dëbija e radhës, dëbija e gjashtë, ku djetarët thëmë, ajë cilë e përmendë Allahun shumë, e ka dhe këtë fritë dhe këtë dëbija dhe ajë është, enëhu ju në uvirul wëghe wal qalbë. Përmendja Zotit e ndryqën, fëtyrën dhe zemërën. Njëri cilë e përmendë Zotin e vedhë dhe e ka lidhjen Zot, me Zotin shumë të fuqeshme e ka fityrën e bardhë dhe e ka zemrën e bardhë ndo shta kjo kishkon me sejle e veçan dhe cila kish meritu një trajtim të veçan po tash nuk e kemi detalet me i, me i shpegue mirë po javlen me e cek se nuk është për qëllim bardhësia të cilën e mendojnë në disa njerës se une kam zemrën e bardhë dhe une kam fityrën e bardhë nëse e linë me diska të bardhë apo e zbukuron me diska jo. këtu hi e dhe i zivi Dhe ka qenë prej të zive Bilal el-Habeshiu, Bilal ibn Ebirabah. Ka qenë prej të zive prej matë bardhëve të muslimanëve. Ka qenë i pari cili i kathirë muslimanët në, në namazë. Kumja Bilalun fe edhin, quo Bilal dhe thire e zanin. Dhe ka qenë i zi. Do më dhonë, bardhësia nuk është për qëllim bardhësi lëkurë dhe bukurijet e ftyrës, jo. Dhe ka qenë i zi është për qëllim një bukurit jetër është një bukurit të rhecë e shpirtit të rhecë e zemrës ku njerëzit kanë komoditet me ketë njeri si kur që kishin me Muhammedin Alehi Saratu e Seram të gjithë e donin Muhammedin Alehi Saratu e Seram të gjithë e respektonin edhe pse e mohonin idhujtarët e mejkës kishin autoritet në zemrët e tyre të për ta e madhronin me zemrë ata Andaj thë Allahu Gjellalu duke të regu autoritetin e Muhammedet a.s. Innehum laju ke dhibunek Ata kur nuk kanë thonë se ti jernë atësak Kur s'kanë thonë se ti jernë atësak Wa lakin në dhalimin e bi ajatillahi e qëhadun Ama zulum qartë kanë problem me ajetet e Zotit Kanë problem zulum qartë me ajetet e Zotit Andaj, përmendja Zotit e zbukuron fë tyren E di njërë se ki nuk rrenë Ja jepë allohu në zemrat e njerëzve, një autoritet për ataj cilë e përmend allohu dhe njerëzit edin më në tërshmëri se ki nuk rren. Abdullah ibn selam, jehudi për jehudive i cilë e pranoj islamin, radhi allahu anhu e rda, shkojt e pengamberi a lehi salatu e selam, gëse kështë e lezu në tevrat, e kështë e lezu në tevrat, cilësimi në pengamberi sa selam në detale, dhe shkojt e pengamberi dhe e pra në islamin dhe kur e pytën Abdullah ibn selamin që ishe njofte për nga ishta i pengamber që ka ka a rak të të fi vëgjhihi e pashën fëtyrën e ti vajhhehu, dheb, e në vëgjhë e hulejsebi vëgjhin këdheb e pashën fëtyrën e ti nuk është fëtyrën e caku fëtyrën e ti nuk është fëtyrën e caku e ka pranu e Muhammedin alai salatu e selam si për nga ftyra e ti ndërshme alai salatu e selam ta se ftyra e ti nuk rejke për te argumenteve tjera ftyra e ti nuk rejke gni pa disa njerëz lezër sa do që i rritin lafët i rritin pretendimet njerëzit e din se nuk është e vërtet kjo nuk është e vërtet Allah u hedhë në zemrët e njerëzve se kjo nuk është ta shashtu qish përthot Nga se ka nevoj për autoritet fjala, ka nevoj për fitir të barë, e cilë e ndryqon në Muhabetin. Andaj, tha e pasën fitir, nuk rejke, e kishme të vërtet, edhe zemrën e ndryqon. E qka ka nevoj zemrën e ndryqon? Në zemrë është një loj shikimi, sikur që e shikimi sive. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, lehum kulubun lajef kahune biha ata disa njerëz kanë disa zemra nuk kuptojnë me to, nuk shohin me to. Allahu jallavala dhot, por lakim taama alqulub allati fi sdur. Ka mundsi zemra mu çorrua. Çi çorrohet zemra? Çorrohet që zemra. Qëse nuk e njeftë të vërtetën, nuk e njeftë të drejtën, nuk të njeft mirësinë. Pa pejgamberi alayhisalatu wassalam, sikur gota e kthim me mbrapsht. Si kur gotë e këthi me mbapsht Sa do që ti hedhsh uja jo nuk e pranon Sa do që ti hedhsh bereqet nuk e pranon Tha laja arifu ma arrufen Wa laju mkiru munkera Nuk e njef shka është e mirë E nuk e di shka është e keqe Nuk është vlezër Dhe të ndëruar gjemat e keqe Ku shka zama shumë me eba Dishka të keqe Dhe nuk është e mirë ku shka zama shumë me eba Atë të mirë mir. Nëse jemë ma i zashëm Ma i pushtetëshë Nuk do me dhe nësa jo majhë mirë shka ti pretendon, se pushteti kur nuk i jepë legitimitet veprave. Ka pas në kone muslimanëve të hershëm, kanë pas pushtet që s'ka guzue as një zonë me nxjerë populli. Po zoti Jon Gjellewale ka qunë istoria tjenë në fustnota, dhe e malkojnë ma dhjerë prej politikanëve të muslimanëve që që ashkanë Hadjaj ibnë Jusuf. Ka vra sahabët pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Andaj, nëse kita ka të midhan Zan një meseles Se bana jo të aman A di sa njeri nuk e lezën Kur'anin Amma kitë këtu shka është është haq Qishë është qëllë i haq Ka thënë Allahu gjellë gjellalu hu Tëva rabbi sëma i wal ard Pasha zotin e qëllë i dhe tokës Inne hu le haq Fja vë allahut është haq Kema enne kum tënë të konë Sikur që është haqë se ju po folni Andaj, ndryqimi zemrët Shka do me thonë Ndryqimi zemrët do me thonë Se nuk nën kuptonë se je ma i zashëm Se je në vërtet A asë nuk kuptonë se je ma pak i zashëm Se nuk je të vërtet Muhamedi Alei Salatu e Selam Tre vite të thyrje së ti Zgudzon të medal Hapta zime kalzuhë Tre vite Mëj mirë njërzimi Mëj mirë i Allah Mëj mirë edhe pi melaceve Edhe tre vite ka thyrë fshehur a zi Fshehur a zi Kjo nuk nën në kupton se e bugjehli akon të aman Kjo nuk nën në kupton se atat të tjeret që e ka ndalu ka qenë të aman Jo, po kjo është një hikmet i zoti që ka se kupton njerëzit Andoj tirania dhe zullumi Nëse ka muncimi i donë, zoh Nuk do me thonë se ajo është e vërtetë Allahu i dha dihet rrethan se kush e përmend Allahun i ndriçohet ftyra dhe i ndriçohet zemra, pa ndriçimin e zemrës nuk shikohen meselat, nuk shikohen meselat. E shtata. Për i dobive të Përmendjes së Zotit e Barë, kjo Të Bërar dhe të Lartë është انه يجلب الرزق, sekeb al rizq, ta sjellë rizkun. Mirpo, rizku është termi më i keq skuptuar në mesën e njerëzve. Shka term ma të keçkuptum të kënjërzit se sa termi rizk, furnizim. Dhe përzi rizk parem, e përzi njërzit vjallën rizk me parën, e përzi njërzit vjallën rizk me monedën, e përzi njërzit vjallën rizk me bankën. Banka nuk furnizon, banka printon pare, printon letra me vlerë. Ajo vler është e imaginuar, ka muncimu tërheq, dhe ka muncimus me ba dobi. E Allahu Gjellegjellu në Kur'an i ka ndak të dimesele, ka dhanë ka rizk edhe ka pare, edhe në kamat ka pare, edhe në kamat ka pare, edhe kamat ka pare, edhe kamat a gjitë kanë pare, ma dhe kanë masë shumë të pare, po nuk kanë rizk. E qka dhe, dhe Allahu Gjellegjellu? Jerëzuku, meje she, Allah jebë rizk kujtë doje, qka është rizk, cilë janë dalimi? Djetar kanë dhe, në dalimi është se rizkun e përdor njeri ju me bereqet, a parën së në përdorë, s'ka mundë si parja haram mu përdorë, s'ka mundë si. Nuk e përdor hajduti parën vetëm se djersi kulloj në trunin e, në ftirën e tij. Nuk e përdor kamotxhia kamotën vetëm se në ftirën e tij ka djersitje. Ose është bajjë nënazë nuk ndin kur gjallë. Ose ka kaluar në gjendje e cila është vdeke klinike nuk ndin kur gjallë. Mir po s'ka mundsi mua qujta jo risk. Si mu s'ka mundsi mua qujta risk diçka e cila në akiret ku të bëhot kalkulimi delë barabar me gjëhenem edhe pare të jetimit janë pare ama janë gjëhenem ka dhe në allahu gjellë gjellalu dhe nuk vendosin në goj nga pare të jetimave vetëm se zjarë që gjithë që gjithë kuptim fjallëve zjarë ata hajnë me bërët të tyre zjarë, anaj ka dalim me hangër zjarë dhe me hongë risk qëka është risk? risk është me fitu e në monirën halal pa e përzi me haram dhe me shfridzu në halal ka mundës i mu fitu halal e fitonë prindi halal djërësitët, raskapitet dhe a jep djallit vet e qonë halal kjo për ta nuk ka risk për ata zjarë për ke tjetërin nëse ka bëmëve dje dhe ajo zjarë andaj djetarë gëmë thonë me përmendë Allah unë shumë Qa në në kuptonë, nuk të lem me fitu haram dhe së lem me përdor haram, kjo është do bije madhe, kjo është do bije madhe. Andaj njëriju dhe pasë kujdes për të shtinë më të ti, të ardhëra dhe të dalhëra, nga importon dhe qka eksporton, nga se gjdo hirje dhe gjdo dalje të zoti ka logaritë e madhe. Elucim Allahun Jellal wa Ala, Che Allahu Te Bareke wa Tala te permision shojlinë muslimanve. Elucim Allahun Jellal Jalalu, Che Allahu Te Bareke wa Tala si te përmendin Allahun Shum, te cilët e xhadhdhorojnë vetveten me përmendjen e Allahut. Elucim Allahun Jellal Jalalu, Che Allahu Te Jab Zeemrata Jalla, suite Pasham. Elucim Allahun Jellal wa Ala, Che Allahu Te Bareke wa Tala ytimat e muslimanve. Allahu te mbulon skam noret nevojtarët Allahut i pasuron, te pasurit e muslimanve, Allahu te bam bujar dhe fisnik. Elucim والله تبارك وتعالى تشالله جل جلاله و قد تشا كنبهي مسلمانات بر رحمتين الله و بر ديمن الله الله تسبح مشيرا ظالمشار و كريمالت الله نمر ويت ديشط الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين